Bine v-am găsit, iubiți ascultători, ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia și ajutorul Lui Dumnezeu, căci prin bunăvoința dumneavoastră a celor a care v-ați luat timp să ascultați, în următoarele 30 de minute ne vom îndeletnici cu propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu sub forma unei mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Meditațiile acestea sunt opera prea credinciosului slujitor al Lui Dumnezeu Preotul Niculiță și apoi fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați. Sub forma a lecțiuni de 30 de minute au fost făcute disponibile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C030 și 8 va debuta cu o meditație asupra versetului 13 al capitolului 5 al epistolei lui Pavel către Corinteni, întâia sa epistolă, care îi vom da citire de îndată după ce mai întâi Asistăm la un dialog scurt dintre o femeie bătrână, o credincioasă și un necredincios care ținuse un discurs împotriva existenței lui Dumnezeu. Citeam astfel că un necredincios, la sfârșitul uneia din cuvântările sale, a întrebat pe ascultători dacă au ceva de spus împotriva celor rostite de el. Atunci s-a ridicat în picioare o femeie în vârstă care a spus așa. Am o întrebare să vă pun, domnule. Bine, femeie, ce anume? Uitați! Sunt 30 de ani, zise ea, de când am rămas văduvă cu 8 copii și fără niciun ajutor decât această Biblie. Cu sfaturile pe care le-am găsit în ea și privind totdeauna la Dumnezeu, am fost îmbărbătată și ajutată să-mi câștig pâinea pentru mine și pentru familia mea. Pașii mei sunt dreapta acum spre mormânt, dar sunt fericită pentru că aștept viața cu Isus în cer. Vă întreb, deci... Ce aveți de spus despre asta? Uh, vezi, nu vreau să-ți turbur mângăierea femeie, răspunse necredinciosul, însă... Știi, nu e vorba despre asta, răspunse femeia întrerupându -l. Vreau să știu ce folos v-a adus felul dumneavoastră de a gândi. Necredinciosul a rămas încurcat, iar ascultătorii au izbucnit în aplauze zgomotoase, dând astfel dreptate femeii. Alături de această istorisire am să vă relatez și eu una care s-a consumat undeva în regiunea Prahova, într-un sat în jurul Ploieștiului. Era într-o luni dimineața, îmi spunea cel care mi-a relatat istorisirea, și așteptam trenul să mergem toți la lucru la Ploiești. Printre navetiști se găsise unul care era deja cu chef, în ciuda faptului că era numai 5 dimineața și, pentru că nu avea altceva mai bun de vorbit, a început să vorbească împotriva lui Dumnezeu. Era cam priceput la vorbă și așa s-a făcut că domina atmosfera, de altfel Oamenii nu prea își puneau mintea cu el, dar el avea mare chef și era cu multă vervă, astfel că, într-un sfârșit, s-a apucat să ceară și părerea celor din sala de așteptare și mai unul, mai altul, îi încuvințau spusele lui. La un moment dat însă dorind să aibă satisfacție de plină și să afirme că într-adevăr nu este Dumnezeu, după ce a întrebat pe toți și a dat seama că mai era o bătrânică undeva în colțul sării care stătea liniștită pe saga ei și nu zisese nimic. Atunci se îndreaptă către bătrânica și spune, nu e așa bătrânico, nu-i adevărat ce spun eu, că Dumnezeu nu există? La care bătrânica îi răspunde liniștită, cum aș putea eu, maică, să zic că nu există, când eu am vorbit cu el înainte de a pleca și m-a ajutat de-am ajuns până aici? Spunând aceste vorbe, bătrânica s-a făcut liniște mare în sală. Vorbitorul acesta, plin de atâta vervă de până acum, a plecat capul și a ieșit afară. Dragul meu creștin care mă asculți acum, ce-ai putea răspunde dumneata la provocarea făcută de cineva care ți-ar vorbi împotriva lui Dumnezeu? Dumnezeul pe care îl ai dumneata este un Dumnezeu viu? Este un Dumnezeu care te aude în necazurile pe care îl ai? Este un Dumnezeu care îți vine în ajutor cum a venit la această femeie văduvă, sprijinind-o în a crește cei opt copii, în ciuda faptului că n-avea niciun venit? Este un Dumnezeu viu cu care poți vorbi cum a vorbit bătrânica aceasta? Am o veste pentru dumneata. Dacă nu este un Dumnezeu viu cu care să vorbești, căreia să-i poți încredința problemele dumitale? și pe care să-l auzi atunci când îți vorbește, schimbă credința pe care o ai, pentru că ai numai o religie, dar nu ai o credință într-un Dumnezeu viu. Nenorocirea însă cea mai mare, care te paște în condiția în care ai o religie moartă, dar nu un Dumnezeu viu, constă din aceea că în ziua judecății te vei întâlni cu Dumnezeul cel viu, și vei da socoteală faptului că te-ai ținut de o religie moartă moștenită de la oameni cu tradiții, cu ceremonii, cu ritualul și cu nu știu ce, în loc să te adresezi Dumnezeului celui viu. Și acolo, înaintea tronului de judecată, vei fi judecat pentru felul de viață pe care l-ai avut nesocotind pe Dumnezeu și pe Isus Hristos. Și din nenorocire, așa cum spuneam, acolo n-ai să mai poți îndrepta nimic ci vei primi o aspră judecată prin îndepărtarea pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. Într-o religie moartă ai crezut? De o stare de moarte ai să ai parte toată veșnicia, adică afară, de la fața lui Dumnezeu. Piceți bine îndemnul pe care ți-l dau acum. Ia aminte dacă ai sau nu un Dumnezeu adevărat în viața dumitale care te ajută care îți vorbește și pe care îl poți auzi, căruia îi poți vorbi și te aude, verifică-te acum și dacă nu ai, prin credință în Domnul Isus Hristos și prin pocăință față de starea ta, poți să fii născut din nou din acest Dumnezeu viu, care de îndată ce te-a născut din nou prin jertfa Domnului Hristos, îți va dărui Duhul Său Cel Sfânt. Și prin Duhul Său Cel Sfânt te va călăuzi toată viața dumitare. El se va face auzit prin Duhul Său Cel Sfânt și prin cuvântul Scripturii, iar dumneata ai să-i poți vorbi prin rugăciune și în felul acesta fiind călăuzit de El prin viața aceasta și trăind așa cum îi place Lui și cum îți arată pe paginile Scripturii, în ziua judecății te vei putea întâlni cu acela pe care l-ai cunoscut acum cât încă ești pe pământ. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai oferit un nou prilej de cercetare cu privire la credința pe care o avem. Doamne, cei care nu au credință, ci au o religie moartă, plină cu tradiții și cu ritualuri, determină-i acum ascultând programul acesta să vină în fața ta și fă-te lor, arată-le pe Domnul Isus Hristos pe care l-ai dat pentru ei și pocăindu-se prin credința pe care o lucrează Duhul tău cel sfânt în ei, să fie și ei născuți de tine. Iar noi cei care prin harul tău am primit deja nașterea din nou, dar nu suntem foarte cuminți, nu umblăm întotdeauna călăuziți de Duhul tău cel sfânt, Cercetează-ne și pe noi acum să ne îndreptăm cărările și umblările noastre Și ajută-ne apoi pe toți ca, ascultând de tine Așa cum ne îndemn și ne călăuzești în cuvântul tău cel sfânt Să putem trăi pentru slava ta și fericirea noastră veșnică Amin Ce lucruri minunate arată Hristos Și totuși poți din ea. Și tu să fii reiele, Cât cerul de pământ Nu uita, da, nu uita da, Azi e mântuirea ta L-a pus, l-a Harul tău ne acum de cuvântul lui Dumnezeu Haideți să dăm citire versetului 13 Din 1 Corinteni capitolul 5 Unde apostolul Pavel spune Cât despre cei de afară Îi judecă Dumnezeu Dați afară dar din mijlocul vostru Pe răul acela Este vorba aici Despre judecata pe care o rostește Pavel Împotriva Curvarului din Corint, a celui a care, credincios fiind, a săvârșit un păcat foarte mare, curvind cu nevasta tatălui său. Pe parcursul versetelor precedente, Apostolul Pavel a stat de vorbă cu adunarea din Corint și în același timp și cu noi asupra acestui eveniment atât de trist, iar în versetul de astăzi dă dispoziția din autoritatea pe care o are din partea lui Dumnezeu să fie dat afară răul acela, adică cel care a păcătuit. Sfântul Macarie, Ascetul spune, când vătămarea ce izvorăște de la unul se întinde la mulți, nu trebuie să ai îndelungă răbdare, nici să cauți folosul tău, ci al celor mulți, ca să se mântuiască. De aceea trebuie scos afară. Și în vechiul Israel era poruncă limpede din partea lui Dumnezeu în privința aceasta, citim la Deuteronom 13 cu 5, să scoți afară răul din mijlocul tău. O Ocrotirea răului, fie într-o inimă, fie într-o comunitate, înseamnă pact. Cu moartea. Cine încălzește șarpele la sân va pieri mușcat de șarpe. Cine păstrează păcatul în Lăuntru va pieri otrăvit de păcat. Cine are urechi de auzit să audă bine lucrul acesta? Când este vorba de păcat, trebuie să fim neînduplecați tăindu-l din rădăcină ca să nu mă lipsească și pe alții. Când însă este vorba de păcătos, trebuie să fim cu foarte multă grijă. Sfântul Apostol Pavel împreună cu adunarea din Corint au luat o măsură limpede, dând afară răul. Însă nu e vorba aici de nimicirea sau părăsirea omului păcătos. În a doua epistolă la Corinten la capitolul 2, se arată că omul acesta și-a revenit și s-a pocăit din nou. Marele Apostol le spune fraților, primiți-l. Disciplina nu aruncă, ci ajută sufletul să se trezească. Dureros lucru este când cineva este înlăturat din adunare, dar aceasta nu se face ușor și nici ca să-i dai cu piciorul. Sufletul este scump înaintea lui Dumnezeu. Când este dat afară, se numește legat și când este primit din nou, este dezlegat. Când lucrul acesta este făcut sub călăuzirea Duhului Sfânt, atunci adunarea lucrează în numele Domnului Isus și măsura luată va fi atât spre binele celui pus sub disciplină, cât și spre binele întregii adunării. Cu versetul acesta am încheiat meditațiile asupra capitolului 5 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe meditațiile asupra capitolului 6 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni cu versetul 1 căruia îi dau citire. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuți și nu la sfinți? Când avem de-a face cu probleme de medicină, numai medicii își pot spune cuvântul pentru că ei cunosc tainele medicinii. Când e vorba despre electricitate. Numai electricienii pot să-și dea părerea pentru că ei știu tainele electricității. Dar în problemele duhovnicești să fie oare altfel? Nu, numai oamenii duhovnicești pot judeca problemele duhovnicești așa cum am văzut deja la capitolul 2 în versetele 14 și 15 al I epistole a lui Pavel către Corinteni. Numai cei pocăiți cunosc tainele pocăinței, numai cei care sunt mădulare vii în trupul viu al lui Hristos simt durerile și nevoile altora care, ca și ei, fac parte din același trup, deci numai ei sunt în stare să dea ajutorul necesar. Un proverb sârbesc spune că mâna altuia nu știe să te scarpine unde trebuie. Pentru curățirea păcatului și pentru statornicirea sfințeniei în biserica Domnului Isus, nu pot fi chemați oamenii păcătoși să o facă. Cum ar putea să curețe o pată de pe un giulgiu alb, unul cu mâinile pline de smoală? Bunul simț al fiecărui credincios în parte îi spune că nu trebuie să umble cu judecăți și cu amenințări de judecăți. În adunarea creștină din Corint se strecurase murdăria diavolului și Sfântul Apostol Pavel, luminat de Duhul Sfânt, căuta să îndrepte lucrurile prin Duhul Sfânt. Corintenii însă căutau ajutor la oamenii din lume. Cum, întreabă Pavel, când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Duhul de ceartă și duhul de partidă, dragii mei, e ceva trist și dăunător în rândurile celor care zic că urmează pe cel ce nu s-a luat la ceartă, n-a strigat pe ulițe, n-a dezbinat pe cei uniți în dragoste și credință și n-a luptat pentru drepturile sale, ci din potrivă s-a lăsat răstignit pe cruce. Creștinii adevărați, în primul rând, n-ar trebui să se certe și să se dezbine în partide. Dar dacă prin neveghere s-a ajuns la vreo neînțelegere, să nu caute rezolvarea în afara adunării copiilor lui Dumnezeu la oamenii nemântuiți și robei păcatului. Acesta este un mare păcat. Nu numai că nu se îndreaptă lucrurile, dar se încurcă și mai mult, iar întinăciunea se întinde și la alte suflete. În biserica lui Hristos să nu se amestece nimeni din afara ei, aceasta este rânduiala și porunca Duhului Sfânt. În continuare, la versetul 2 de la 1 Corinteni 6, apostolul Pavel le spune corintenilor și în același timp ne spune și nouă de azi. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Adevăratul creștin este un școlar care învață zilnic lecțiile adevărului, ale dragostei și ale dreptății dumnezeiești, ca să poată ajunge un lucrător destoinic, un meșter în lucrarea lui Dumnezeu, atât pentru vremea de acum, cât și pentru veșnicie. Versetul de mai sus arată o latură a chemării creștinului și anume latura de judecător al lumii. Pavel întreabă aici, nu știți că sfinții vor judeca lumea? Ca să fii judecător drept și bun, trebuie să înveți necurmat dreptul dumnezeiesc să cunoști Desăvârșit binele și răul și să fii nepărtinitor să ai curajul adevărului Un înțelep zice că dacă îți vine greu să-ți critici prietenii, o poți face cu conștiința împăcată, Dar dacă încerci cea mai mică plăcere când îi critici, abține-te cu alte cuvinte, creștinul trebuie să judece totdeauna dintr-o stare smerită cu mare atenție ca din judecata lui să urmeze îndreptarea și viața. Creștinul trebuie să învețe judecata de la Domnul Isus Mântuitorul. A judeca nu înseamnă numai rostirea sentinței, ci a îndrepta lucrurile. Urmașul lui Hristos este unul care îndreaptă oamenii, cum zice Sfântul Ioan Gure de Aur. Domnul voiește ca tot creștinul să fie dascăl lumii, să fie aluat, sare și lumină așa cum este el. Versetul 2, deci, de aici, de la 1 Corinteni 6, întreabă. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Iată aici un loc în care credincioșii sunt numiți și sfinți. Deci sfânt sau credincios este tot una. Orice om care s-a hotărât să urmeze Domnului Hristos, care a venit la Domnul Hristos și îl urmează, este un om pus deoparte pentru Dumnezeu. Sfânt înseamnă pus deoparte. El a ieșit din felul de șert de viețuire moștenit de la părinți, a ascultat chemarea lui Dumnezeu prin Evanghelie și a trecut de partea Domnului Isus. Este de mare folos să înțelegem bine acest lucru mai întâi cu mintea, dar mai ales cu inima. Așa ajungem la adevăratul înțeles al cuvântului sfânt. Sfinții, deci, vor judeca lumea. Acum lumea judecă pe credincioși și le face bine cu aceasta, căci dorim să nu se găsească nimic de osândit în noi. Judecata ei aspră ne face bine. Va veni însă vremea când sfinții vor judeca lumea. După răpirea bisericii, sfinții vor însoți pe Domnul Isus. El va împărăți și va judeca lumea împreună cu ei. În epistola lui Iuda la versetele 14 și 15 se spune Și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea patriarh de la Adam când a zis Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă judecată împotriva tuturor Și să încredințeze pe toți cei nelegiuiti de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și toate cuvintele de o cară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. De Sfinții, deci, sunt chemați să facă o judecată neînchipuit de însemnată. Atunci, pentru lucrurile acestea de nimic oare pentru lucrurile pământești, nu sunteți voi în stare să vă judecați între voi? Ce însemnătate are o sumă de bani, o casă sau o palmă de pământ, dacă nu sunteți în stare să judecați în lucrurile acestea mici, cum o să judecați în cele mari? Frații mei, de pe acum trebuie să ne socotim având demnitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, dar nu ca să ne mândrim unii față de alții, ci ca să ne smerim. Ce mare greșeală facem când ne judecăm pentru lucruri de nimic. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Și în viitor, în Marea Zia Socotelilor, creștinii vor sta alături de mântuitorul lor pe scaunul de judecată, judecând lumea după dreptate. Cine a fost astăzi un judecător drept și plin de gânduri mântuirii oamenilor, va fi și în viitor un judecător drept. Iată de ce trebuie să umblăm necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt ca să învățăm bine dreptul dumnezeiesc și astfel să judecăm fără greșeală și acum și în ziua Marii Socoteli. La versetul 3 din 1 Corinten 6 citim Nu știți că noi vom judeca pe îngerii cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Orice răscumpărat al Domnului Isus din epoca Harului are o chemare și o alegere deosebită față de toți mântuiții din alte epoci. El nu este numai un simplu mântuit, ci pe lângă acest har a primit și harul de a fi preot, împărat și judecător alături de răscumpărătorul său. Celui ce va birui îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, zice mântuitorul la Apocalipsa 3 cu 21, adică o stare mai înaltă decât îngerii. Vorbind despre biruitorii din timpul Harului, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, prin virtute putem să ne ridicăm mai presus de îngeri, în omilia 10. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? La judecata cea mare a Domnului Isus vor veni nu numai oamenii răzvrătiți, ci și îngerii răzvrătiți, iar și biruitori, biserica, fiind alături de Domnul Isus, pe scaunul de domnie și de judecată, vor judeca și pe oameni și pe îngeri, adică pe dragi, îngeri căzuți. Chiar și sfinții părinți, tîlcuind acest loc din scriptură, sunt uniți în păreri, socotind că îngerii judecați de biserică sunt demoni. Dintre toate ființele create de Dumnezeu, cele care alcătuiesc Biserica lui Hristos au rangul cel mai înalt din univers. Iată cât de mare har ni s-a dat nouă credincioșilor de azi, dacă ne vom păstra vrednici până la capăt. Suntem chemați să fim judecătorii lumii și ai îngerilor, dar numai dacă mai întâi ne judecăm cum se cuvine pe noi înșine. Lucrul acesta ne este arătat la 1 Corinteni 11 cu versetul 31 și dacă învățăm bine dreptul dumnezeesc, trăindu-l practic în toată vremea. Iubiți ascultători, este vorba despre cei care sunt credincioși. Eu nu știu dacă sunteți și cât sunteți, nu știu nici cărei denominațiuni aparțineți, dar aceasta nici nu contează. Câtă vreme vă numiți credincioși, Trebuie să luăm aminte la lucrurile pe care le-am auzit și astăzi ba încă să dăm toată luarea aminte. Nu putem să ne trăim viața de creștini așa la voia întâmplării, cum ne pică bine, cum auzim pe unul sau pe altul, ba nu putem urma nici chiar învățăturile adunării sau bisericii în care ne aflăm, dacă acestea nu au un suport solid și foarte limpede în Sfânta Scriptură. Cu prilejul acesta amintesc ceea ce am mai spus în nenumărate rânduri, nici din meditațiile acestea să nu luați nicio învățătură care nu-și găsește un suport solid în Sfânta Scriptură, ci lăsați-le la o parte. Noi suntem oameni și suntem supuși greșelii, de aceea căutăm mereu să vă încunoștințăm ca să fim curați în privința aceasta, sfătuindu-vă cu putere să verificați toate învățăturile pe care le luați cu Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu. Ca unii care vom ajunge să judecăm lumea, noi trebuie să ne exersăm foarte serios în judecarea aspră de noi înșine și cu cât ne judecăm mai aspră de noi înșine, ne debarasăm mai mult de tot ceea ce este vechi în noi, cu atât putem să ne umple mai mult de ceea ce este drept în Dumnezeu. Cu acestea fiind spuse, vă aducem la cunoștință încheierea programului C030 și 8 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu, pregătite nouă în Domnul Isus Hristos, să fie partea fiecăruia care a ascultat și care ascultă aceste meditații minunate, acum și în toți vecii vecilor. Amin. Slavă, slavă. Iisus necontenit, Slavă, Slavă, Tu ne ești, Mântuitor iubit. Jerfa ta e prețul mare, Pentru noi răscumpărare, Din amorții închisoare, slavă în vechi Iisus! Nimeni nu ne înțelege, Mâna noastră fără de lege, ci tu i-o să ne deslege Decât tu, Isus Slavă, slavă, Pentru harul tău-s cel nesecat, Slavă, Pre noi tot mai bogat, harul tău ne privegează, viața ne-o pândestulează, ce în tine ne o păstrează. slavă în veci Sus nimeni nu de.